És akkor valami olyat mondtam, amit ingatlanosként nem igazán okos dolog mondani. Biztos nem akarja megtartani? Zoltán elmosolyodott. <gül> nem valami ügyes üzleti stratégia lebeszélni a vevőt. Végignéztem a ház csodálatos homlokzatán, és picit összeszorult a szívem.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 Tudom, egy alapos szellőztetés ráférés egy takarítás is, kezdte Zoltán. <gül> Azt én megoldom, amiatt ne aggódjon. Van egy csapatom, akik se perc alatt felturbozzák az ingatlant. A bejárati ajtóval szemben egy tekintét parancsoló márvány lépcső vezetett az emeletre, vélhetően a szobákhoz. Hány hálószoba van a házban? kérdeztem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 Kérdeztem újra, aztán hirtelen a szám elé kaptam a kezem. Jaj, vagyok, bocsánat. Esküszöm, nem mondom ki újra, annyira sajnálom. A férfi nevetett. Semmi baj, aranyos, amikor szabadkozik. Nézett rám huncut mosolyjal. Most ismét rajtam volt a sor, hogy elámuljak. Ezt most jól hallottam?